Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alhamdu lillahi rabbil alamin Wa salatu wa salamu ala rasoola muhammad Wa ala alihi wa ashabih Wa man tabi'ahum bi ihsan ila yomid din Allah nama dhuhrif ala nderojm Wa tibriti indhim dha fali karkojm Andr sallal avdata dha bikimata Allahut Qovshimi muhammadin sallallahu alaihi wasallam Bi familnatin bishokat Dhe të gjithë të atë që e ndjekin këtë rrugë Këtë rrugë dhërinë ditë në fundë të kësaj botë Të në ruë e lëzër Jemi edhe sëtë takimin e ditës e gjumëa Kësaj ditë të bekuar Në salatë gjellë e uvala që Në këtë ditë Në mundësën të, të imarim shpërlimet e më dhatë kësaj ditë Ne kemi fluar në takimin e kaluar Komentimin e surës El Maun Dhe kemi përmendatë jasë a Allahu gjellë e uvala i drejtojt pegamberit s.a.ll. një mënyr që ajtë të qëditë dhe habitët era ajtë të ledhiju këdhij bubikdin e kepar të atë i cili e mohan fenë, e mohan besimin dhe mohan ditë në gjykimit edhe kjo është për qëdi, si kur që e kemi përmandu kjo është për të habit dhe pasaj Allah Jalla Allah ka vazhdo me e të regu Se kënë njëri cili e ka këtë problem Qëfar del për ti Qëfar ndodh Për dhalike lëdhi jë du'u ljetim Wa la jëhud du'u ala ta'amil miskin Allah u thët Këtë që e bën këtë pun Nuk besan Zotën Gjellë Gjellalu hu Nuk i bindet argumenteve dhe fakteve të pa më hushmë nuk besënë se këmë e dojnë për Allah të më dënuar, këj njëri ka shumë probleme. Nga ato është se këj e braktis e përbuz jetimin. Sikur që kejmë për me takim në takimin e kaluar, se fillim është në këto ajete, Kemi një aludim të qartë të ndrullosur për lidhin e ngushtë mes asaj që ka brenda dhe asaj që ka jashtë. Një kurdiçka don me zemër. Nuk ka mundsi më mshef bash në zemër. Komodola ajo, ngjuj komodola ajo në dorë, në vepracaktuar dela, shfaqet nga se zemrë i bën presion gjumëtyrve tjera dhe s'kan qara pa unë nështruofëm që shtoj ka për Allah u Gjellevala Zote Gjellevala ka për zemrën u dheqes të gjumëtyrve dhe e që është një zemr ka me dalë, pa tjetër një dit të Davudi a.s. ardhen dy nëna që kësh një problem rrët një fëmije to grò që xin dal në fush me kry të sapun dhe fëmijët i kishinon mund të posa lindur fëmijë 3-4 muaj pa 6 muaj don do, i kan lën afër punës ku punojnë mirë po gjatë punës kishte ardh ujku dhe njërin nga këto fushë te kishte e kishte morr për të fushë ishin shumë të mëhon treja dhe ende nuk kishifle dhe me me udalu shumë me zvete kur erdhe në gratë e panë që një fmi për mungën ajo nëna që i mungën të fmi janë nuk mundi me pranu këtë realitet dhe tha një tjetërsh një mërëje që i shkonë një pak ma, ma në gratë i tha uj kërë ka ongër fmi në tanë kjo Do është fmi a janë dhe ashtë mi a marë fmi në Ju fëmje e jemë është kërgumendit, jo së është joti ndodhë një farlej fjellosëja aty dhe shkuan të këdavudi a.s. më u gjithu. Davudi a.s. përgemberi Allahot i njohër dhe normalisht në atëku njërë të aishkë është më u gjithu. Kër shkuan të këdavudi a.s. Davudi a.s. normal, i ndëgjëj dy palet, po kjo gruja që, dhe më thonë, pretendon të atë që nuk i takën, është më oratorë. Dhe është më e zojja me mbrojt të vetën. Kë tjetra, ke pa dikush e ka argumentin, e ka të vërtetën, po zdin në mbrojt, nuk din dikush kur dëshkoma ta mund shmangë këtë kapë. Sepse nuk ka njerëz me guj, din me i lut, din me i lut argumentet, të vërtetat fatkeqësisht. Dhaja Davud ja e son, normalisht si njerëj gjikojmë ballo, ashtu që dëgjoj dhe ja dha fmiun Kësaj grue e që nuk i ta kënte U mërzes shumë nona Që ishte non të aman Dhe duke dal Në hyrë e ishte Sulejmane a.s. Djali Davudit a.s. E pa një nën Një gru të thyër duke qartu Qfar ka ndod, kështu kështu ta ka ndod E një tha pra Pa rishikojmë që është që në Mi thunë babës Edh njerë po këshurëm se Në është ta ka detaje që Së janë marë parasysh. Dhe Suleimani a.s. Kësaj radhe, e shikaj në rrëzëm. Nuk gëdeshti me gjyku me fjalë. Nuk i lenë me folë mu. Nga se edin dhe se nëse i lenë me folë, i njëti përfëndu në këmë harë. Kjo s'ka me ditë me mbrojtë, kjo këmë mbrojtë, prapë këmë harë dhe i njëti gjykim. Tha, pasi që një fmi ka hupë, do një fmi ju hupë, Njona për ju e dy o metë për fëmijetën. Edhe këto për e mjësim që s'pa këtë dyat me metë për fëmijetën. Dhe edhe këto për e do në përgjyst, apo, edhe realisht dhe të mbetët s'prova e a përgjithës më bërën. Kërë ndëgjej këtë fjallë të dyatë, ajo njona që nuk është original, nuk njësime për titi. Apo? Nuk reagaj. E kusë reagaj? Njona e vërtetë. I plosë zemra dha mos lutna, jepja asoj vec mos e mëtopta. E tha i ju oti është prapta. Apo, e pa smulet ba, ba më thon komo ta mytë, mos merr reagu. Nuk reagon kurse pos nona sot. Po nona reagon çiftop. Reagon baba. Normalisht çka do të qoftë më mos e frekam. Pse e reagon kështot? Pse del ngjush sot? E po pse është zemra atë? A jaçi se pat zemrën tha, ani? Nuk sjellim fort. Pse s'i dhem fort? e se patë në zemër. E për që shtë të të shumë dhe punë e tjetër. Në njëri që thëtë, unë e dua laun me zemër, unë e kom zemër në pasër, e kom rena në besimin. A ka mundësi këj besim mos më do kërkën tani me lypë në gjami se gjonë, me lypë në Ramazan se gjonë, me lypë atje nuk e gjonë. A është e mundëshmi këpunë? Kjo nëna kalëzën që së është e mundëshmi. Që kjo nëna dhe t e që është ka mundësi rubi për Zotit më s'ma ragu? Eh? Ku është dashnija e nonës e ku është dashnija Zotit? Ku është ku i desi i prindë, ku është ku i desi Allah u gjelë dhe uala? Nuk rasot. Apo, nuk rasot. Andaj, të përdozër, s'ka qare pa ragu, e pa mund të shmështë. E pa mund të shmështë. Dhe e kundër ta, nëse dikush e ka zemrë të mështë me urejtje, me mlef nda i dikujtje. Apo? A i ka mundësi, ka pak mushtir, kështë po duhe në tonë, a ma s'ka qarë pa, pa i dalë dikuna e ja që, nuk po duvre burë, po të urej. A është, qarë, nuk është të mundëshme. Që ka Allah u thotë për njësa kategoritë, njërë që i urejnë musliman, besimtarët? Allah u thotë, Shfaqin armitësit sa këtu, me gjuhët e tune, flasin, gjithë shka O me tukhfi sudurum ekber Aja që e kanë mërën është me e madhe Dë mund, aja që është jashtë Ashtë duke u furnizu me këtë që është Me këtë që është mërën atë Dhe për mund, shumë është atë Dhe Allah u Gjellera tha këtu Ajë që jemë në hënë zotë në Gjellera Gjellali hu Ajë që nuk besanë Se kom e dalë paradhër me dhe në lëgar Komu dukja, ajë diqka ka me bo E ka përzin Allah u gjerën e gjerën e u Njën nga probleme që i shka këtoni i këtile Aja është Se ajë e braktis Ajë e nënqman Ajë e përbuz jetimin Pëse jetimin bashkë Gësë jetim është ajë që s'ka përkrahja për. E po Ajë që s'ka ku shëmbron Jetim është ajë që don nuk e ka arrit emocion madhora i ka deg baba apo baba që është shpina e tij që është mbrojtja e tij apo se ka baba apo i ka deg baba çu ky është yatë moptë dhe përse s'ka mbrojtje s'ka përkrahje apo njerëz me lehtësi tani ja shtyn me gjën me lehtësi njerëzit ja marrin në shpinë me lehtësi njerëz e qesin rrugë Ja marrë në, no, me lecim do të këtu, për për për për për për për për s'ka mbrojtje. E pa e që se ka babë mbrojtje, në stë harrojnë zulum qarës e ka Allah mbrojtje. Aj që s'ka kush me mbrojnë dunja, o me t'i shkret, e po, dhe t'a din se gjithë i shkret dunja, gjithë i ngradën kët dunja, gjithë i dapën kët dunja, që s'ka kush e mbrojnë, dhe lehëcisht tjertë, e shpartalojnë edhe marrën për ti qka dojnë, ta din krejqat asë. Ky njëri, asë këndë mësë me pasë, e ka Zotin Gjellë Gjellë, e ka Allah unë të barë e këvët arë. Mirë pa Allah u gjëtë, lewala nuk raganë si njerëzit. Joa i ndryshë e raganë. Apo, që na dikush me, me, me, me tra me këdorti, me, me njerëja këthënti, se na njerëzim. E Allah u zbënë kështu apëtë. Allah u gjëtë, lewala, i rëgullon përnë pak më nërëshë e pak më nërëshë e ndodhën këtë përnë ka më nërëshë si e ndodhën dhe këmë ku hitë se ka prit as kur hitë se ka prit as qysh hitë se ka prit e ato pasaj e më punë të Allahu Gjelle Ola a ma ka më nërëshë si e mësë me ndodhën e që kur gjë, ja as ka më nësë jëpë nuk ka më nësë si jëpë asë Allahu Gjelle Gjellali u të nëglozë për zulumin Zullum kush bën Kush bën zullum Qëfar dhe forme që i bën zullum Allahu Gjellewala I ka premtu Ati që i bëhet zullum Se Kometan zirë hakun Her dhe kurdo Sabrë veç përka Së komunësi Absoluti është të nësë Nuk në komunësi zullum qëri rahat me kor Komunës më është të të Komunës më Në dhe Allahu Gjellewala thot Shiko, aja që më rana deli ashtë, pa tjetër. Aja që më rana shfaqet në gjuhë, aja që më rana <coughs> shfaqet në vepra, pa tjetër. Ose pozitive, ose negative. Ose të dashurisë, ose të urejtjesë. Kur kush nuk ka mundësi me eshti dikën me zarë, me dash dikën, e asë nuk ka mundësi dikush me eshti me zarë dikën me urejt dikën. Një, ja, këtu e më punë mërën shmanë. Ki mundësi me shti me forjë, keq di kanë, me gojë. Ka mundësi me gojë, që e zarë atë. Ki mundësi me shti di kanë, me veplu keq, me dorë, me, me detyru. A ma më mërën a zamërën, së në kontra mërën kërkosh, këtu veqë që Allah u ka që asja. Absoluti, s'ka kërkosh atë. Ra të në të në lozër. Edheja që fatë keqësështë, në gjara që ndodhët para një avë, ditë gjumaj e ka ndodhë apo musliman sinat që shtët ju në ardhë dveshën mirë të lamë parfimosën në gjami pashkojnë të thim ka kibla tu e nguj imamin e tyne ku i të sen pa i bo ka në ardhë mu falë në gjami ka ardhë dikush edhe në pikë dite, në po? e parkon kjerën, si zëtëni, para gjamist, ka dalë, ka dalë i nëzirë ato farë, që ka bu njetë me të me bu kërdin, edhe e në gjami 52. Edhe këthejët prapë, mu binë se të një merë armatim hala, mu binë se një se dikush është të livrit, edhe një 2.000 adhonë se mësë livrit, më. para me në, dëmëhonë, çfarë porrete qënini mranëna ka pas që ka bój shpirti kët tmerr me më vajt. Që Apo. Qënini pashëm ka nisën buoni të keqë. Po tani çu shi thet zama kush ka diçka, po. Pashëm nir nisën buon me bunit të keqë. Nis bua kjo shm ndikon i mblëfuson ko ko ko ko mlaf mranëna shpirti ndaj dikut edhe nis të më rre. Ku të zadet i ka më rre. Nis të më çit një disaj e ka marr Një mor, një shufër a ka morë, diqka ka morë me vetë edhe dhe do në me reje. Kërë është nësokak me thmiju dalë dhe të leset të të hera. Apo se, s'munë është, e si të shëtë thmiju të që thmiju të të zemrë në më lopë. E shënë me, me nonë me po përshamu. E se reje para nonë është, përshamu, lopë. A ma i pashpirti, a i që nuk është njeri, a i këqyra ki thmiju për dorë, a ki gru për dorë Kë njëri të nëvëzër, e ka kalëzua ato që e komranë ato, që kjo? Që e komranë ai? Ka urejtje, mëzdurim, sun pëjë banë musliman, që shpo falen, sun pëjë bon, banë, ato. Andaj të nëvëzër, dhe të të lasin për këtë nëhudbe sotin shalë, se duhet me hujë për këtë punë. Mirë po, janë dhenë kominë në ndryshme për këtë punë. Nga duhet me konë qartë, sinqertë. Ba, kja dhemë, nuk është e pëllëqyshë... A ma duhet me, me të regu gjerë atë atë atë. Nuk është bë kjo vrasja me motive politike, apësën, apësën, apësën? Që e ka pasë me ta politikisht problemën, atatë një partije, kë një partije, edhe ua me vra. Jo, apësën. Jo, se me konë përëm politikë, i keshë vra ku? I keshë vra në meeting këdikun, në i të bimë elektoralë, që atje i keshë vra që që të partijë të bojnë të bime. I këzura për shambullë në klub të partijë së këtume, ma në gjami. Pasta e ata në gjami, që në këndi partijë ata për a kja, lojnë lojnë ko, njëzit e kanë një zatë, një femën në posë, a ma pasaj ju pëlqenë këtë partijë, këti këtë partijë, këti shka të tërë është këpunë. Në gjamië nuk është me i do njëzë basë partijëve, apsolutisht. Dhe gjumaja Nuk i ka vra për asë gjithetër Dhe pse ja u rënë fena Baza fetar Krejt dëshmit Krejt rrug Që të qojnë Qka ka posë shku me në pushkën e ti Qka ka thonë në të manifestin Krejt regojnë A i shikojnë të më zërë O rejtja O rejtja di ku ka mundësi me që njërën për. Me bukësi krime në gjemi Edhe kurë që i banë Ne mënë që ka do që i banë Përndaj, nëse u shqet u rejtja vazhdimisht, u shqet me media, u shqet me shkrem, u shqet me gjut politikanve të saktuar, u shqet vazhdimisht njëri, dikur është tani njëgjet në u rejtja dhe duhet tani me dalë me, normal, normal kjo në kjo punë. Në falë një shpreje njëri kur të hanë shumë, apo së ne monë, duhet me shku edhe me ullirupi kësa, ja është normal në kjo punë. O dhe një kur të hanu rritje shumë dikun, du të me shku me shpras këtu rritje dikun. E po, e ku të gjunë më zbutin, më skalati që ati e shko në shprej, e përta. Njështu im ka kibla më shpina, krejtë vranë më shpina, përta. Po normal, e përta. Se në konë të im ka kibla, përta së që nërë më vranë gjam një, përta. Në ndaj, përdo më të më të vëzër, kjo aje qartë o së të të cë Dhe Allahu Gjellera këtu fletë për përgreme shëshirora Dëmëhon që ishka këtan mungjesë e besimit në Allahu Gjellera Gjellera Ishka këtan mungjesë e besimit në Allahu Gjellera Gjellera Praktisë e jetimit Walla i të nëvëzër Ajë njëri cili e bën kabul Që jetimit Grua së vej që i ka dikë burri Je bu kabul shpirti Po çfarë do hise të vogël që kam ia marr atë? 1 euro mi jamor, apo ia bësh mirëti ka bull. Një cup tok, çka do quftë apo ja, ka bull smirte? A din çka i thot Allahu që sa i puna? Zoti jone. As kur kush Allahu xhallahu ala. Allahu thot në Kur'an. Ata që e hajn pasurin e jetimit, pa drejtështë jomërëm, innëma je e kulune fi blutunim nëra, ose jasleune se ira, ta din se nuk kanë marë tjetër, përveç se këjisës në gjëhënem që kanë më udjegme të. Që, që kërë që ka marë, sëtë, kom ju shëndu në zjermë, në dunjo, rahatë kërës komë më bu, apo, zjermë komë më bu, e me që të hisë të marrën padrecisht në dunja le të din se prej që tash ja ka do vetë të hisë në gjëhnemë atje ja ku ka mu dik Allahu në rujt ato pse? a a a a a asht? a asht? në mon më një që kam i thonë këse punë vëllaba vin më vinë, më më vinë, ka ndodhe ka dikë baba më me të gruja me 2-3 mi Me i herë halau po borë hata i rahmetlian vërë të ja da këta hisën këshkujt, e gruja këmë me të gruja, e fmit këmë ku me të fmit? Po këmë me këmë muqunë mja bua dhe një mërë lapëtën E këmë muqunë mja bua dhe në dhe tjërë se bëllë e ki që se ki burën, a dhe me qëto ki më bua të lasha? Apo? E, a pa bur, e e me të paburë, e ju në mitë mija pa babë, e muqunë me pasë të gallin kul dhe kulin një kryja dhe bukën e pasë, asë është haram k Ti she abonieri ka boll vetë kët punë me rrethën. Vallajse kuptoj kët lakmi që s'po ngjiet imsoni kurse pungi ka Allah na rujt apo. Miaf pun gjimo apo. Vall ku ki më e qumë me rrethën? Ku ki më e qu apo? Po vallajse ne han kurça çha çha çha çha pa da sy njavën. Tanjer në pas frikë Allah gjatë gjëra apo. Me din se vallajse s'kena më marr me vetë korxha. Korxha s'kena më marr vetë. Sigurisht ai British u kono, u kontu de, edhe ka the Hurxhën. Ka nuhë kur desunë 2 du milionë dur për jashtë. Ka u bënë aportet me të lidh. Ka u çuar po totë dur 10 milion. Edhe komelon ministrat e mi, domthonë dëshmëtohet, komthonë nuk e lën kimë psua apo. Po deni var bele, tani var lidhë matja. Ku të më qes po lidhë më matë në var, që sot më mqihta apo. Ngonaj se, po më nei zore E aja dur për jashtë. E kushoj jasht, një dur për jashtë, më morën bash apo. Ky mrat apo, gjitha këto. Çfarë morra? Duar thati më të shkuva apo. E jam dëshku dur thot, a morra diçka me vete? Kur xhevallahu. Kena më i morr veç punën e neve. Kena kena më i morë të bomatona, çdo që na më moraftën. Kush ka bë mirë, ka më morë mirë. Kush ka bë keq, ç'a to ka më moraftën, Allah na rujt apo. Nga sa Allah xallahu thot Kur'an Fëmën jamël mithqale dhe rretin Khajrën jara Wa mën jamël mithqale dhe rretin Sharrën jara Aji cili Soni Grimës Mirë ka bo Së kamë jahupë Allah o ati kërërë Wallaj kretë me të ahupë Kur kush mësë mësë mëtë adit Thmija jëtë mësë mëtë adit Kojshia mësë mëtë adit Pople mësë mësë mësë adit Këqëa balë këpun A ma te këpunit Kur kush mësë mëtë adit Balë Allah o t Falhamdulillah. Te ai shup. Ni grings me kon, valla ni fjalë të mirë ne pa çe thon s'ka me hup. Ni cent në pa çe thon s'ka me hup. Ni ni ni ni gurën e së ke këpë rudhë s'ka me hup. Kur's hup. Jes hup korja, te Allahu s'hup korja. Te njerëzit hupin. Hupin haran njerë. Amasa kushen hup e mira as e keqja do kupave. Qëra kotksia i ka bën një para bajkë do vjet vet dikon apo dikut i ka buzullon ma t'japën ma s'harra la je hakun le p'i halalën këthe je hakun s'harrua t'japën nuk harrua t'japën më lanës dhe Jusuf a.s. e hodhën Jusuf më bunarë më lanën e gjujt më bunarë pëse? pëse smushin me pa babën ka dënë këta abën pa i babë e dënë thëmina vetë allah apën e pa i Qysh, pa na doke që këna e murë këtë dashën e babës E ta shka me bo? Pehudhin bunar Kënë e vesh këtë në nëzër Du me e përmbydhme që ta vesh me mojt men Që ta në mojt mena bo A ta vendosën Jusufin alenisa me gjujnë bunar Qka than? Po e gjujnë bunar Po e bojmë një të kjeqe Po e bojmë një të kjeqe në pedim O ne kunu min badi I kaunë në salihin Mas qsoj bom burra të mirë. Në vend që të bën e keq, tani bom burra të mirë nafta. Ai la Allahu më bë bom burra të mirë ja afta. Mas 40 vite çaj ibnoret apo mas 40 vite e shumë përmanin, dhjetë, thanë, ke ke më shumë dietar të përmanen. Ka din 60 vjet kanë duat apo 60 vjet që ato ibnoret erdhën e than, "S'po u harake kë punë me burra do na bo halal apo?" Apo e po e keq as harrot apo. Mos harresa Dikujtë jo, ja këna nëzit, dikujtë tani bo më buratë mirë. Jo, vëllatë, ja. Ajë që në shpi bon zullum, badja bo të deti e shpi isa të. Apo, jo, të shpi e i drejt njëre. Tani për e ashtë i drejt. Të. Në shpi kopratës e nuk japë, e, e, e qarazë shoshni, ja, sëshke bujarë i a, ja, ja. Se dikon këa që ke leonë, apë. Dikon këa që ke leonë, apë. Apo, e pos në gjithë aja më selektive, apë. Me dikon kështë ja. Meran, aj, apo badi javien këtu softpor na kallzon si devocion valla badi javo se e filon dikon këtu kajt për shkak te yat japun do fratimi shkumja na la tani më më fola apo a morë vesh ama ama nzihet diku atje tani hajde ka edhe i devocion shumën edhe këtu ajë ja. njerëz të hajnë kërca pazarit të njerëz na zdim ama na te lauç ka buj nuk shkon te kallo kështov andaj jemi të, të mirë jemi drejt qase Allahu xhallahu xhallal u përmend se njerëzit të cilët bujnë kështot nuk janë ata që e bujnë mend me dorën e Allahut përpara vetë. Apo ai që i bën që kështu keq zhollon. Kush janë këta? Ata që nuk e bujnë mend, që kanë me dorën e Allahut përpara me dorë llogari. E ata që e bujnë mend, që kan me i për para, lëgari, kanë me dorën e Allahut përpara me dorë llogari, punë i kanë mandrysh ata. Punë i kanë, mandrysh i kanë punë ata. Si kanë punë si çeta ata. E po na shqetësojmë që ne na kështu jemi. Në e bunë e menë, farë që këna me dalë për Allah të më tonë lëgari, e po? A e bunë e menë, po vëllaj, në e, be, e besujmë këtë bunë, këna me dalë më tonë lëgari, e po atë herë e pra, nëse bunë e menë, letë shjetë kënë gjuhën tonë, letë shjetë kënë vepra tona, një jetën tonë, letë vredë në dikimi i këti besimi, në Allah unë gjellë u Allah, dhe në dalën për ati, në një jetën tonë, letë vredë, letë doket, pë Apo? Aja që së dhimë kja e thëmija me mytë, përse se, se kishë në zamërë fërta thëmija me mërë. Allah u nga u dhënë në rrungën dhe rejtë, në bejtë hëla me thonë për të ajetin, nga se fjallë Allah të është e pashtë tërshme, mirë po ne, përshka këse karë kohë e zonët, me kajqë për i dhënë fund, e fundë, duke lutë Allah u nga u dhënë në rrungën dhe rejtë, të na pajisë Allah me besim të pasë në zamërë atona, dhe të Niyet ne një përdeshme në gjuhën tonë, në veprat tonë, në punën tonë, let vrejë që jena musliman, let shia që besimtarë jena ne. Nga se ç'që këto duhet me qenë muslimanët. Edhe ty lemroj për diturinë e stomë ka art, vëzë kur ka mundsië, let blen. Është mirë fillimisht për vetën e tij se ka çka lezon, ka çka çon të shtëpia po, edhe kontribuojn për vazhdimsinë botimit të kësaj reviste. Zoti u shpëlbel dhe paraçet ju dhash për çdo kontribuç që bën. Safa të gjithë sonë që i mundsi. Kodh qëtjini munsit dhaë bësir dhe regat në për më e dhajë u e'zërën zotë i rështë përblë eftërën As-sallam ala Muhamadu, ala Aalih, ala Sëmëni, ala Sëmëni, ala Sëmëni, ala Sëmëni, ala Sëmëni.